Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala tammani lakmalani ala khayri khalqillahi jma'in nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jma'in wa ala amin istennebi sunnetih waqtafa atharahu ilayhi middiri ثم Allahi te'ala alayna wa alayna jma'in thumma amma ba'd svebraste zahvavnosti ona kako poznajemo subhanahu ve taala brdici onako kako je on dostojan toga on je subhanahu ve taala raka kako je samoga sebe opisao i ne možemo obuhvatiti svojim riječima kako bismo izrazili hvalu njemu subhanahu ve taala najput kuni dalwas sallallahu muhammed sallallahu na njegovu porodicu, ashaba i svetsredmenike njegovog sunneta i putlju sudnjeg dana, amin ya rabbi l'alamin. A nakon toga, proču moje draga, ciline sestre, uvajeni Allahovi, rogovi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Večera še mu Allah manjele govoriti o jednoj veoma bitnoj teme koja se tiče svakog od nas, a nazvali smo je atrbija anđade, odnosno ozbiljan odgoj i ozbiljno odgajanje koje treba da bude cilj svakom Allahom subhanahu wa ta'ala robima. Odgoj ili pedagogija ili terbijetu, što je arapska riječ upotrebljena i koja se upotrebljava ovdje kod nas, je stvar koju koriste sve zajednice, sva društva, sve institucije, svi narodi, sve konfesije, svaki, svaka jedinka i svaka zajednica, ima svoj odgoj i svoju pedagogiju. Međutim, ovdje kada mi govorimo o odgoju i o odgajanju ljudi, onda prije svega mislimo na ozbilan odgoj <gled> odgoj koji ima za cilj da odgojimo i napravimo prave Allahove subhanahu wa ta'ala robove koji će Allaha djelle wa a'ala obožavati i Allahovi subhanahu wa ta'ala namjesnici biti i Jegov zakon na zemlji isprovoditi kako bi njihov gospodar bio sa njima zadovoljan. Kada kažemo ozbiljna ozbiljan odgoj na što mislimo Da li se to misli da čovjek treba da bude ozbiljan, da treba da se smije, da ima strašan izgled, da bude grub u svom ponašanju i to mi je stično? Ne. Ne mislimo na to kada kažemo, a, kada govorimo o ozbiljno odgajani ljudi. Ozbiljan odgoj ili ozbiljno odgojeni ljudi, pravo odgojeni ljudi su oni koji imaju veličanstvene ciljeve i koji ozbiljno rade na postizanju i ustvarivanju tih, tih ciljeva. Kada pogledamo Kur'an i sunet Rasulullah s.a.w., onda ćemo vidjeti da zaista ima puno citata kojima je uzvišeni Allah s.a. savršeni zakonodavac odgajao od je poslanika. A i poslaniti su odgajali primjerima i propisima i citaatima i govorima odgajali su ljude kakve je uzvišan Allah subhanahu wa ta'ala volio da vidi i sa kojima je on subhanahu wa ta'ala bio zadovoljan i koji su onda postigli zaista ogromne ciljeve i velike rezultate. Kada pogledamo primjer radi Kur'an onda ćemo na veliki broj tih citaata takvo sadržaj. Uzvišan i Allah, Allah kaže Allah svom poslaniku Jahi Ja, ja, ja, uzmi knjigu s povom. O, Jahya, uzmi knjigu odlučno i snažno, da će prihvati sa svom tvojom energijom i snagom koju smo ti dali, prihvati vjeru, prihvati objavu. Zatim ozbiljno radi na prakticiranju i sprovođenju toga što smo ti mi objavili. Zatim uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala و ا اولي منو ما قوما بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا سوره المزمل يا ايها المزمل او Pokriveni komi leila illa qalila proveti vecinu noći u Polovinu noći ili manje od pola noći. El zid alaihi u oratilu ili tartila ili više povećaj, povećaj još više i uči Kur'an razgovjetno i pravilno i po težvidu kako, kako ti ga mi objavnujemo. Inna se nulqi alaih kya kaulen taqila. Mi ćemo ti težak govor objavnivati. I mi ćemo ti slati težak govor. Nie ovaj govor koji je poslan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bio teren da se izgovara i da se uči na pamet jer uzvišeni Allah kaže ulakad yassarna al-quran li-dhikri fa-hal min mudakkir Mismo zaista ovakšali Kur'an za opomenu pa imali ko da bi opomenu da bi opomenu primio ali ovde uzvišeni Allah djelovara ukazuje da je ova vjera vrstno dakle Težak ima emanet i veliki je amanet. I zato je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem obavezao, kažu učenjaci, tokom cijelog života da klanja noćni namaz. A u početku je to bilo obaveza i ashabima Resulullah sallallahu alejhi ve Zašto? Da bi se odbojili, da bi postali pravi, čvrsti ljudi, pravi amalovi subhanahu wa robovi. Zato je uzvišan i Allah subhanahu wa ta'ala odgaja ovim ibadatom koji se zove noći namaz. Zato uzvišan Allah subhanahu wa ta'ala im poručuje i poručuje svim stvorenjima i svim ludima do sudnjeg dana objašnjavajući kakav je ovaj pout em hasibtum an tadkhulul jennete zarste misli da ti da uči u jennet walemma yaetiku metelu allledhina khalau min qabliku a nije vam ono što je zadesilo one koji su bili prije vas mesedhum mesedhum ad-drawa basaw ad razne poteškoće razne neđaće razna iskušenja wa zulzilu bi bili od tih iskušenja potrešeni A htta je kule rasulu da bi Allaho poslali kve ljevina amenu ma'hu, ma oni koji suvjerovali, rekli, meta Nasrullah kada će Allahova pobjeda i kada će Allahova pomoć, ala inna Nasr Allahi qarib, zaista je Allahova pomoć i pobjeda, blizu kaže višnje Allah. Obaj ajet, zar ne djeluje pedagoški, odgaja mu'minske duše, zar ne govori koliko sve treba, ili šta sve treba muhmin da sretne ili da najde u toku svoga putovanja kao Allahu subhanahu wa ta ta'ala i u toku svojeg kretanja prema, prema džennetu i kući, i kući spasa. I od razvišenja Allah dželjala nam spominje kako su hrabro koračali bonosno i čvrsto koračali sljedenici priješnjih poslanika, a na taj način dakle odgaja prije svega shahaba Rasulullah s.a.a a onda i nas budemo čvrsti, postojani na sve ono što nas zadesi i našta ne idemo u toku našeg boravka na Dunjavuku i u toku putovanja. Zatim, kako je počela objava, svetimo se samo na koji način je počela objava Rasulullahu sada, Allahu alayhu sada. Mi vrlo često čujemo te hadise koje nam govore kako je došao Melih Džibideh suru Allahu alayhu sada. I, I vrlo često nam nije jasno zašto je Melek Džibril tako grubo prišao Rasulullahu s.a.v. فَأَخَدَنِي فَضَمَّنِي أَوْبَطَنِي حَتَّى بَلَغَتْ مِنِّي الْجُهُدِ Kaže, prišao mi je, pa me je zagrdio, čvrsto me obuhvatio, toliko da mi je teško došlo, da sam osjetio napor, muku teškoću, فُمْ مَأَرْسَلَنِي, zatim me pustio. Zatim je pustio i... Postio bi me Jodami govori govori odini bi Iqra bismirabbikellazi khalaq uči u ime tvog gospodara koji stvara to je tri puta ponovio novi ov melek džibril alayhi salatu alayhi salatu wasalam. zašto šta je poruka ovog stiska poruka ovog stiska od strane silnog i snažnog premeni tog i povjerljivog meleka džibrila jeste da muhammedu mora se spreniti ovaj put je dug Hodaj put. A, ovim putem mogu da koračaju samo ozbiljni ljudi. Moraš da se spremiš, moraš da budeš ja. Uh, najaziš na teške stvari, na teške događaje, na teške situacije, na razne probleme. Ovaj put traži borce prave kojice izdržati inshallah taala a kojice uzeći Allah subhanahu wa taala na kraju obradovati i nagraditi za za za taj trud i sav taj njegov njegov ibadet a put do džehennema je nakićen i e, napunjen i ispunjen e, slastima, naslađivanjima, priglašenim stvarima, privla, stvarima itd. Ovo nam ukazuje da putem do mogu da idu samo ozbiljni ljudi. Ljudi sa čvrstim karakterom, ljudi sa jakim odgojom, sa jakim terbijetlukom, koji Isus se odgojili na izvorima Kur'ana i sullnata Rasulullaha Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam Hati Rasul alaihi wa sallam kaje Ista'in billahi wala ta'jjez Traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala Wala ta'jjez I da budeš slabić Nemoj da budeš slab Nemoj da te slabost pogodi A kako ćeš to postići, to ćeš postići ako se osnovnično Allaha Čelevala i tražiš od Allaha Subhanahu Wa Ta'ala pomoć i podršku. Zatim Resulullah Alihi Sallam je govori Allahu moj, ja ti se utječem i tražim zaštitu od dva ružna svojstva a to su slabost, nemoć i lijenost. Ova dva svojstva su glavni faktori i glavni razlozi i glavne prepreke da čovjek ostvari bilo koji cilj u životu, na ovom svijetu i na ahiretu. To su dva glavna razloga i problema. To su lijenost i slabost, odnosno, odnosno nemoć. I zato Rasulullah, ali išta ratu oselam, u svojim dobama, koje je tamo ponavljao jeste, bi, bilo je da se utjecao Allah subhanahu tada od ovih ružnih, od ovih svojstava. Jer lijene osobe i slabe osobe, slabijići, nejake osobe, ovdje prije svega mislim a, na osobe koje su nejake imanom, u imanskom smislu i koje su slabe, nemaju jaku volju, nemaju jaku ambiciju, nemaju jak, nema, na to se misli, ne misli se na fizički a slabe osobe, jer Osobe koje su imanski jake, makar i fizički bile slabe i nejake, one su a, jake tog gospodara nebesa i zemlje i one zaista mogu da ostvare velike ciljeve i velike stvari mogu da ostvare na dunjavu koji je u, u toku svoga života. Ovo sve nam govori koliko je Rasulullah i Isvaratu sve nam govorio o shabima i koliko ih je odgaljao i kakve je on ljude proizvodio i kakve je on ljude Ah, kako je on ludog <gled> gajao sallallahu sallallahu alayhi wa sallam. Zatim Rasulullah alayhi salatu vaz za podautomis gori, <gled> "Al-mu'minu al-qawi ahabb ila Allahi min al-mu'mini al-dha'if." Ja, vjernik, on se prije svega misli na jačinu imana. Ono što mi prvo razumijemo kada čujem ovaj hadis jeste na jakog vjernika fizički, ne. Ovdje se prije svega misli na, na čovjeka i vjernik koji je imanski jak. A imanski jak vjernik ne može da bude neozbiljan, ne može neozbiljno da se ponaša, ne može da bude lije, ne može da bude neuspješan na dunjalupju, ni u dunjalučkim, ni u stvarima već ima svoj program, ima svoj plan, ima svoj cilj koji ostvaruje i prema kome on uspješno ide i zato je on draga Allahu Subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim, jedan od veoma zanimljivih hadisa koji biliš Imam Hakim, učenjaci ga smatraju vjerodostojnim, jedan od edeba kojim je uvče Rasulullah rejsa ratu osl. muslimana, privikom obilaženja bolesnika Kaže, idha kada neko od vas osjeti svoga brata, fe lijekul neka kaže, Allahumashfi abdeke, jemka aduweke u jemšile sara. Veloma zanimljiv hadis i zanimljiva poruka. Kaže, kada neko od vas osjeti svoga brata bolestnika, neka mu uputi sljedeću domu. Allahu moj, tvoga roba. Kako bi neprijateljima zadavao muke i probleme ili kako bi išao na namaz? Subhanallah. Šta je poruka ovoga hadisa? Allah mu izliječe ovog tvojeg bolesnog roba kako bi bio ponos i kako bi se borio protiv nevjernika i protiv neistine i da bi išao na namaz. Šta to znači? To znači da kada je čovjek zdrav Dak kada je čovjek zdrav, a osnova kod njega jeste aktivnost, da je on aktivan, da je on ozbiljan, da je on radan. I zato ovaj, kada gasata sila pod kao što je Bogu stavla prepreka, ova smjeta, onda a, da ona ona ga a, osporava ili ne dozvoljava mu da bude dakoj vidan aktivan, odnosno da bude A, čvrst ispred ovaj, nemuslimana, odnosno nevjernike ili neprijatela i tako dalje i da bi išao namaz da bi obavljao Allahu subhanahu i tali i bad. Ovdje se primjera radi, spomenute su, su dva ibadeta. A, ona su spomenute samo kao primjer. A to je borba na Božijem putu i obavljanje namaza, hodanje i koračanje prema džami. A poruka je općenitija a, od toga. A poruka je Allahu moj, ozdravi ovoga tvojega roba kako bi bio aktivan maksimalno u pokornosti tebi i u službi tvoje vjere. Zatim, kada pogledamo vraća moja draga i cijene sestre, svaku instituciju, svaku zajednicu, svaki o, ozbiljan projekat, svaki uspjeh koji je napravljen na Dunjavuku, Vidite ćeš da i za to uspjeh stoje osobine ličnosti. Čvrstvo karaktera ličnosti. Odgojene ličnosti na nekim bitnim principima. Bez obzira da li se to radilo uspjesima vjerskim, ovo svjetskim, a bez obzira da li se radilo o muslimanima, nemuslimanima, dakle svaki uspjeh koji je postignut O strane pojedinca ili o strane zajednice, iza tog uspjeha moraju da stoje ustrajni, čvrsti, ozbiljni ljudi, ljudi sa jakim karakterom i sa jakim, i odgojem. I zato je oslova u životu vjernika aktivnost, a ne pasivnost. I zbog toga je šarijet uzdigao na toliki stepen, jedan i baje koji zove džihad odnos to borba, sa svim onim što obuhvata ova ibadeti ova rije pa kažu kaže Aisha rematallahu taala anha nara jihad afdal al a'mal mislimo i smatramo i vidimo da je jihad borba najbolji Uh, ili držite se vi džihada u kome nema borbe, nema su sukugljavanja, a, a to su hađi hađ umra. I hađi umra su ibadeti koji su sinonim ovaj, za podnošenja velikog napora, velikog napora i raznih poteškoća, jer uh, niti je borba lahka na Allahum s.w.t. putu. Svi videovi borbe nisu lahki, uh, kada su čovjek bori na Allahum s.w.t. putu a izatop zvišni Allah subhanahu wa taala uzdiga uzdiga dak je ovaj valid na vrhuncu naše na marhuncu naše naše vjere. Zatim jedan od razlova koji nam ukazuje na pitnost pravog odgoja, čvrstog i ozbiljnog odgoja jeste da iskušenja na koja čovjek nailazi ne može da je prevaziđe osim ukoliko ukoliko je čvrsti, i ukoliko je imanski jar i koliko je na način na pravi način odgojen. Zatim Kako su imami, kako su velikani Islama i velikani čovječanstva uopće, kako su uspjeli i kako su dostigli taj stepen koji su dostigli, kako je dostigalo stepen imam Buhari, da skoro ne može da se odr održi ni jedan vers, ni jedna halka, ni jedan čas iz hadisa i bilo koje, a, koje oblasti koje se tiče Islama, a da se ne spomene ovaj čovjek. I da se ne uputi doba Allahum subhanahu wa ta'ala za njega, kako je postiglo taj stepen Ebu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, da se toliko doba čini za njega nadmi njegove smrti, zatim imam Malik, imam Šafim, imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, na koji način su oni to postigli? Oni su to postigli, braći moja draga, čvrstim odgojen, jer Jesu to bili, bili ozbiljno odgojeni ljudi. Zatim, poslušaj samo jedan primjer iz života imama, Ahmed, rahmetullahu tehala. Kaže, išao bi, kao mladić, išao bi prije sore, prije imsaka, prije nego izađe i nastupi zora, spremio bi se, išao bi na halke po svojih šehova i kod svojih učenjaka da sluša hadis i da sluša ostale, ostale nauke. To bi ga majka njegova, plemenita, držala za njegovo dječje, govorila koji, Hatta jazi nam nas. Hatta yusbihu, hatta yusbihu. Ona bi ga držala i čupala za njegov, je će govorila biti, sad čekaj, sinko moj, sad čekaj, dijete, da ljudi prouče jezan. Sad čekaj da zora nastupi, brine za njega, radijelallahu ta'ala anha wa rahimaha rahmetan vasijate. Brine za svoga, svoga sina. Pogleda njegove odlučnosti. U koje vrijeme on ide na ders? U koje vrijeme on ide na halku? To su naučna predavanja bila, to nisu bila predavanja u kojima, a, a, predavanja po putovi naših predavanja u kojima mi postičemo ljude da se pridržavaju vjera i tako dalje, ne su to bila naučna predavanja u kojima se citirali hadisi sa senedima, sa vlaca pronosilaca i tako dalje, onda naučne vesele, naučna pitanja, i da bi satima ostajali na tim depsovima saburajući čvrsto, A ovaj, uh, usvajajući to znanje i onda ne da se čudiš zašto je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao Kabula. Zašto im je ukabulio ta tolika djela? Zašto je ukabulio njihove vičnosti i njihova imena na nebesima? I zašto je usadio u srca vjernika toliko ljubo prema tim, prema tim osobama? Zatim također sjeti se priče Ibn Ebi Hatima, još jednog od učenjaka ovoga ummeta i e, iz oblasti hadisa. Kaže, bili smo jedne prilike od i naših putovanja, od dobrovnih putovanja, primjer radi koja su putovali, jer tada se e, smatra, smatralo manjkavošću da jedan učenjak i Alim nema primjer radi u svojoj biografiji O vincele skoro najveće, najveće gradove i centre centre koji su postojali u islamskoj državi. Papir radi kaže putovao je ako bi iz Beograda putovao je u Jemen, pa u Hidžaz, Meku i onda u Šam, današnje oba Sirije i oni država koje su oko nje. Zatim je išao u Khorasan i tako dalje. A kako je, kako su putovali ti ljudi? putovali su u i na obišnjim jahavicama, na devama ili konjima, danima i mjesecima bi putovali, kao kažem misirin, putovali bi noćima i danima, da samo zbog jednog hadisa. Subhanallah. A ti danas, zbog tih ljudi, zbog njihovih djela, njihova napora ti sada uzmeš, knjigu otvoriš, Sahihul Bukhari, i čutaš hadise, a ubijeđen si, što je rekao u poslanima, Da je sve to poslani rekao. Ko je zaslušan zbog toga? Ko je dao toliku žrtvu da bi ti imao takve rezultate? Ovi velikani. Oni su putovali. Oni su se patili. Oni su a, svoj život i svoje zdravi sve uvakufnili radijallaha subhanahu ta'ala da bi ti danas mogla da čitaš. A zamisli onda koliko mi ulažemo i koliko smo mi nezahovali nad tim pogodatima. I koliko mi ulažemo svoga napora i svoga znanja, a, i svoga napora i svoga vremena kako bismo pročitali ono što su nam ti velikani velikani zakupili. Subhanallah. Tada su sredstva za traženje i postizanje nauke bila a, na veoma niskom nivou. Mali su problema sa papirima, mali su problema sa sa masnilom i tako dalje, međutim, danas, pa primjera radi, sijeva, naučna sijeva, gdje si citirali hadisi, prenosili bi, nije bilo zvučenja, nego bi prenosili nekoliko ljudi, pa prima radi, na desetine ljudi prenosi ono što govori predavač. Ono što govori šta? Predavač. Zamisli onoga čovjeka koji tamo se nalazi, primjera radi, na, na, na kraju međunisa ili na kraju, kraju sijeva. Sve to, braće moja draga, su oni uradili zato što su oni bili svjesni veličine ovoga znanja. Bili su svjesni veličine Kur'ana i veličine Hadisa, Suru, Baha, Sera, Vaha, Hvalim, Hosebim. A danas svi učenike koji primjera radi su obavezni u a, ovaj islamskim školama kao što su ovaj, adrese i kao što su fakulteti, u džane, a primjera radi, ne možeš da natjeraš čovječe Nemaš načina da ga skoro nacjeraš da nauči jednu stranicu iz Allahove, subhanahu, subhanahu wa ta'la ima takvi primjera ima na drugoj strani pozitivni primjera ali nekada se insan zaista čudi sve mu napisano sve mu jasno pa ko je hoćeš karim da slušaš ali nema volje nema rada, zašto? barufet il himen nema volje, nema ambicije za tim zato što nismo svjesni Vedi, čine je tog znanja braćavljena. I kaže nam, ne bihati u Egiptu svoj jedne prilike ili sedam mjeseci. Ja i moja družina ostala u Leman. I kaže, svakog dana smo imali drsu. Skoro da nisi, kaže, preko dana bih slušali predavanstvo, poslije svakog namaza. A, noći, a noću bih prepisivali to što, što bih mi čuli. Prepisivali I kaže, Ovaj, e, slabo se hranili i jedne prilike odu do jednog šeha i uđenjaka kod koga su trebali da imaju halku i kaže, on odloži halku zbog nekog a, razloga koji mu se dogodio u dakle, normalno opravljanog razloga i kaže, ni se na, je, s jedne strane obradujemo je, i onda vidimo primijetimo jednu a, ovaj, na čaši, ovaj ribu koja se prodaje kaže, kupimo je I onda se mu je kući da je, da je, da je ovaj, pripremimo i da je pojedemo želji tog mjesa i tog petne rane. Kaže, dok smo vi radi na njenom pripremanju, došlo je vrijeme da idemo na drugi ders. I kaže, ostavimo je. I tri dana je ona stajala. I onda smo je nakon trećeg dana, kaže, već ovaj, a, je zadobila neprijatne se Kaže, u takvom smo stanju, u takvom smo je stanju, pojeli. E to su braće moja, draga velikani. Oni su to radili radi Allaha prije svega, a onda i radi nas, radi tebe. Da bi ti danas imao jasne dokaze, da bi ti danas mogao Allah subhanahu wa ta ta'ala da obožavaš sa jasnim dokazima, poznavajući propise, sve je zabiraženo, ali gdje su oni koji će zahvaliti Allah subhanahu wa ta ta'ala na, na sve ovo? Zatim, šta su rezultati ozbiljnog odgoja? Šta su rezultati ozbiljnog odgoja i ozbiljnog terbijetloga? Prvi rezultat jeste el amelul mustamir. Ljudi koji su ozbiljni, koji su dobro odgojeni, koji suzeri ispravno znanje. Prvo što treba da rezultira kod njih jeste ustrajnost u djelu i u radu. U u djelu i u radu. U je najbitnija u svemu. Jer a, bolje ti je da ustraješ u nekom djelu u nekom poslu i nekom projektu, nekom hajirnih poslu, pa makar taj posao bio mali, da ustraješ u njemu nego primjera raditi, započneš velike stvari, velike projekte, ali da to traje nekoliko hefti ili nekoliko dana i nekoliko mjesec, da satim, i da se sa tim prekine. Oz, a, ozbiljni lodi naša ljena, naše cile, braća moja draga, trebaju izdržljive ljude, izdržljive ljude koji će dokazati i koji će sve ove ispite pološiti ako bi došli do krajnjih do cileva. Zatim, drugi rezultat koji treba da se osjeti kod ozbiljno odgojenih ljudi jeste irgidije fil amr, odnosno, a to je ozbiljnost i marljivost prema vremenu. Ozbiljnost i marljivost prema vremenu. Pa da vodiš računa, už pa trošiš vrijeme jer ovo vrijeme koje je dato nama svakom je dato određeni period vremena i svakom se smanjuje u svakom momentu taj to blago e to vrijeme je tvoja jahalica koja će dovesti do dženneta i do džhennema zavisi zavisi čime u potpunosti svoje to tu svoju tu svoju blagovata dala dakle, subhanahu subhanahu wa taala i zato Kada je nekim od prethodnika, učenjaka, koji su bili prije nalazni u prvim dobrim generacijama, kada su htjeli da, da, da sa njim e, ga e, obavežu, da ga zapostaje nečim nekorisnim, on je rekao zaustavi sunce, poznate izrake emsiki šems, zaustavi sunce, zaustavi vrijeme da ne ide, pa ću onda ja imati vremena, pa ja imati vremena za te nebitne stvari, i nekorisne stvari a da ne govorimo o stvarima koje su nepropisane, nedozvoljene i tome i tome stiže. Zatim jedan od rezultata ozbiljni ljudi koji treba da se nađe jeste da imaju program svoga života, da naprave plan i program svoga života i da a, i da su spremni da a, nose te programe i da nose je mane i odgovornost i da nose je mane i odgovornost. Zatim također jedan od rezultata jeste da kada govore, kada kritikuju nešto i neku pojavu ili nekoga čovjeka ili nešto, dakle kritikuju, oni to rade, to je naučna kritika, kritika koja je daleko od pristrasnosti, kritika koja je daleko od fanatizma i tome i tome slično, dakle kritikuju na jedan uljudan, ljudski, pristojan, naučan način i tome je slično, i to ne govore osim da kada, dakle, kada je za to potreba. Međutim, mi, subhanallah, svi mi imamo komentar, imamo kritiku, dakle, za svaku pojavu, bez obzira da li to bilo ozbiljna stvar ili neozbiljna stvar, mi smo spremni da pričamo a, i da dajemo jake analize ovaj kao najveći najveći a, vjerski a, autoriteti i analitičari. Zatim također, a, još jedan od veoma bitnijih rezultata ili e, rezultata ili osobina koja mora da se nađe kod e, ozbiljnih ljudi, ozbiljno odgojenih ljudi, jeste lična a, a, a, a, lično aktiviranje. Da se sam aktiviraš bez da ti neko daje naređenja, bez da te neko obavezuje. Već si ih shvatio, ako si shvatio cilj, ako, ako si shvatio da je cilj džetnet, ako si shvatio da je da je جنة ياكوس كوب ربا da trebaš da pripremiš veliku cijenu onda ćeš normalno raditi da, na, na, na tome da što više dakle, da da da da tu cijenu koju ti uzvišeni Allah subhanahu wa naredio da, da pripremiš kako bi kupio جنة ovaj Allaho robu koja je izbožena svakom čovjeku a to je a to je dženet. اَلَا اِنَّ سِلَعَةَ اللّٰهِ اُبْغَالِيَ Zaista je Allahova roba skupa, kaže, uh, kaže Rasulullah sallallahu sallallahu wa sallam. Zatim, sloveno ćemo još nekoliko primjera iz Qur'ana, iz uh, ovaj hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, koji govore, uh, dakle, uh, nekoliko primjeri koji govore uh, ka kakve sve rezultate daje ozbilan ozbiljna odgoj ozbilna ozbiljna pedagogija, odnosno terbije Boga. Hadis kod, kod Buhari muslima od Rasulullah s.a.w. kada govori o Yunša ibn Nunu. Yunša ibn Nun je jedan od vođa kod jevreja od jevreskog naroda, gumin, vjernik, koji je ostvario ono što je uzvišen je Allah s.a.w. redio, jevreji imaju za vrime Musara i s.a.w. to je da uđu u Palestinu i O uh, svetu, u obećanu zemlju, dakle njima tada, a onda, muzvišan uh, je Allah Subhanahu wa ta'ala za branjanje i mu činio sve do, do sudnjeg dana. Uh, dakle, Jušajdin Un, kada je pripremao vojsku, rekao je, trojica ljudi, nemoj da kreću sa mnom. Koji su to? Kažu čovjek koji je isprosio, i još nije spavao sa svojom hanom nevijestom. Zatim čovjek koji, je na, koji pravi kuću i nije je pokrio još. I kaže čovjek koji je kupio stado, ovce ili e, neku drugu stoku i čeka da mu se oplodi ta stoka, nije mu se dakle oplodi i čeka da se, da se oplodi. Nemoj, troji, tri kategorije ljudi, šta, da idu sa mnom. Šta to znači? To znači da borba, da ostvarivanje ovog velikog cilja, ulazak u Palestinu, Svetu, Zemlju, traži ljude koji su totalno posvećeni tom cilju. E, koji razmišljaju samo o tome kako će da ostvare Allah ovo s.w.t. obećanje. A ljudi koji je, ovo, a, koji, a, koji je spomenuo Juša i Minun, znate, dakle, ove stvari nisu zabranjene u kojime se našli Ove kategorije ljudi nisu nezabranjene. Međutim htio je da ukaže još jedan Nun da hoću ozbiljne čvrste ljude koji će svu svoju energiju da usmjeri ne ht razmišljenju šta će biti sa krovom, šta će biti sa kućom, šta će biti sa ovcama i tako dalje, šta će biti sa nerijestom i tako dalje. Ne, nego razmišlja o shahadetu na Allahu subhanahu wa taala kuntu. Razmišlja o dženetu. Dženet je ispred njega. Uh ulazak u Palestinu on smatra da je, da je, da je tu inshallah taala sebi ostvario ulazak ulazak učenat pa bez obzira poginuo na na tom putu ili ili ostao ili ostao živ veoma zanimljiv dakle, ovaj slavet ovog Amerikanaca ovog vojspođa zaista je on i uspijevao svoju palestinu sa ovakvim ljudima na što je odvojio ove ove ljude koji su bili propupirani knjavom uh, koji će biti preokupirani dakle, dunjalukom i onda je dakle u indijskom vremenu osvojio, kaže, primaklo se sunce Zahodu za i Zalasku i onda on kaže, obraća suncu, kaže ti tebi je naređeno, a i meni je naređeno, tebi je naređeno da ideš ka zapadu, a meni je naređeno da osvojim Palestinu. I onda je uzvišen i Allah subhanahu wa ta'ala zaustavio, zaustavio kretanje sunca dok je on nije ušao i u stvari ovaj zaista veliki cilj. Zatim također uh, ajeti sure Baqara, za, znamo zanimljiv primjer koji vrlo često nama ovaj uh, jaсно s jedne strane a s druge strane nejasno djeluje kada je pa lut uh, rahimehuallahu ta'ala spremao vojsku protiv žaluta i kada je prošao preko rijeke sa svojim vojskom šta je rekao Svaki od vas može samo da zahvati dakle malo malo rukom od ove vode. Iako su bili žerni, iako su bili potrebni vode i tako dalje, on kaže, svako od vas može samo malo da zahvati vode, a ko se napije, ne može ići više sa mnom. A ona je koji se ne napije, ne samo malo zahvati i to me sišao, on može da ide samno. Šta je htio ovdje pa ljudi rahima hobar n'ala. Htio je da, da, da stvori prave rješće, da vidi u stvari da li su njegovi vojnici, vojnici tvrstog karaktera, da li su oni spremni da slušaju naredbe, da li su oni zaista zainteresirani da, da, da ostvare cilj koji je ispred njih i tako dalje. I zaista krešenim u Minhovi ili na Faline i veliki broj i većina od njih jednako je popilo. I onda je mali broj ostao od onih do oslednji, i zatim uzvišen je Allah subhanahu wa ta'la baš tim ljudima dao pobjedu. I poslije uzvišen je Allah kaže وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِهُ خَلَبِتْ فِيَةٍ كَفِيرَةً Nikoliko je malih skupina, to je ta mala odebrana skupina, čvrsta, jaka, ovaj, uh, pobjedila ogromne skupine Allahumma subhanahu wa ta'la, Allahumma subhanahu wa ta'la dozvoli. Zato nam je naš prioritet, braća moja draga, naš prioritet jeste da stvorimo prave, da ogojimo pravo, omladimo prave lude, A, da odgojimo našu djecu čvrste, velike, dakle, ličnosti. Zato je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam utvom svizmu najviše uspio. Jer Rasulullah, dok kažu islami skučenjaci, za sebe ostavio na desetine hiljada mushafa koji suhodali. hodili, svaki ashab bio mushaf. Zna, hem je znao mushafa, napomen, hem je podsjećao na mushaf svojim životom svoj Kur'an, odnosno Mus'haf je imao u svom životu maksimalno isprecniciran i zato su to bili Mus'hafi koji su ideje. God otišao koji je As'haf, on je zaista bio poput Mus'hafa, poput Kur'ana, poučavajući ljude, pozivajući ljude u Allah'u subhanahu wa ta'ala vjeru. I zato su velike oni rezultate rezultate imali. Zatim također, jedan od dokaza kako dalje ispravan, odgoji, pedagogija, jake rezultate, jeste događaj prije bitke na bedru. Kada je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pitao ashaabe, pitao Ashabe, posebno Medinele i Ansarije, šta da radimo? Mi nismo htjeli da se borimo. Nismo htjeli suko. Malo nas je izašla, nismo se opremili. Ispred nas je došla lojska a, tri puta jača. I onda kažu, ustaju ashabi, veli ashabi, onda briliraju svi, podržavaju Rasulullah sallahu alaihi wa sallam, jer ih je Rasulullah sallahu alaihi wa sallam, tako ih je naučio alaihi wa sallatu, alaihi sallam. Onda ansari ustaju i kažu, Allaho poslaniće, mi sada nema što da pričamo, mi smo sve neki kada smo izgovorili šehadit. Ti da krenem sada preko mora, mi smo za togo. I ke, kada bi pro, uh, keže kada vi bi kada biti sada kreno uh, ila barkin il gamaz ma ona hilta kilometara udaleno mjesto da vjeresana namimo zato ne ostavljamo te i nećemo ti reći kao što su retni jevei muza u idi ti tvoj gospodar pa se borite a mi ćemo ovdje a mi ćemo ovdje da te ostati Zatim također jedan od velikih primjera i događaja a uh, do zasiram Khadidžah rabilullah ta'ala anha. Farsta usoba koja je simbol čestite i prave, muminke i supluke. Kada Rasulullah sallallahu alejhi ve tedžibril prvi put ga vidi u Hira preplašen. Uh, dolazi, uh, dolazi uh, po prvi put nakon toga se susretne sa Hadidžah rabilullah ta'ala anha i priča šta se dogodilo, drhti od straha. Prepao se sallahu aliju se. Ne znam čemu se radi. I onda šta mu ona kaže? Pogledajte. Pogledajte šta znači prava osoba. Kaže, Wallahi. Lavi ufuzi i Tako mi je Allah. Allah tebe neće ovukati. Allah tebe neće osramotiti. Allah te neće prepustiti. Allah te neće prepustiti i ostaviti bez, bez pomoći. Zašto? Zato što ti pomažeš miskine. Zato ti što pomažeš muhta uh, muhtače, one koji imaju pot, pomoć potrebna i tako dalje. Ali pogledaj Khadija radijallahu ta'ala anha. Uh, žena koja je, koja je zaslušila da je uzvišen Allah subhanahu ta'ala selamih. Kaže menak Džibril, dolazi kod Rasulullah suse so i kaže O, o, o, Evo je Khadija, dolazi. Kada ti dođe Bo je od Allaha i od mene. Allah subhanahu wa ta'ala je selami. I od mene je pranesi selame. I obraduje džennetom. Bi kaslim, min dhehebin. Ili obraduje dvorcem u džennetu u kome neće imati nikakvog napora, nikakve muke, nikakve buke, kaže, kaže melek Džibriju, subhanallah. Zamisli šta, zamisli koji je to stepen, vraću moja dragi tine, sestre, koje je dostigla ova žena, Khadija radi Allaho ta'ala alha, da je uzvišen i Allaho subhanahu wa ta ta'ala salamio. E, ove žene trebaju biti uzor našim hanumama, našim kćerkama, našim sestrama, žene sa kojima je Allah subhanahu wa ta ta'ala, koje je Allah selamio, a s druge strane, kakvu ulogu i kakav stepen, kak, kakvu deređu, žene imaju koje, koje a, dakle, gunjaloške, žene koje se uzimaju za uzor od strane naših dakle, muslimanki. To su, to su stvorenja najvrskije, Allaho s.w.t. nisu ostavile ni jedan vrijed da ga nisu počinile, a one vrlo često bivaju uzor čak i onima koje, a, koje se, se rađaju u muslimanskim porodicama. Zatim također primjer trojice koje je Rasulullah i s.a.t.o.s. bojkotovao više od mjesec dana kada su izostali, izostavi sa uhoda odnosno, sa pohoda na Tebuk. Ka'veli Malih, radiju Allahu Anhu on je jedan od najpoznatijih, dakle, među njima i najpoznatijih među njima, i njegova priča je Livija, i kod Buhari uzma šest takve tranica ovaj, njegova, njegova priča, koja, iz koje je jedan od od učenjaka, Jahlja je naših profesora, izvukao sto pedeset fajn, jednosno korijesti naušo-pedagoški, dakle, koristi i poruka iz te, iz te priče. Zamisli, primjera radi, a, dakle, ashab Rasulullah s.a.v. koga je, je poslanik volio, on je volio dok, dok, dok ga je bojkotovao. Ali, poslanik anehi 47, kaže, gledao bi me poslanik s.a.v. Kada, kada ja ne bi to primjećivao. A kada kada bi ja to primjetio, poslanik bi stvonio pogled a i odratio svoj pogled pogledsa mene kaže to bi bilo najteže. Zatim ali ponovo je dolazi u džamiju i tako dalje. Zatim je naredio uh, naredio je njihovim ženama da, da, da, da, uh, da se odvoje od njih u posteli i tako dalje. Cijelo društvo i bojkotuje. Subhanallah. Ne zato što ih mrze nego zato što se, što je uzvišen Allah subhanahu wa ta'a tako određen i poslani nem, jer taj bojkot će da urodi plodom. I urodio je plodom. Urodio je plodom pa je uzvišen Allah subhanahu wa ta'a zbog njih samo objavio objavio ovaj ajete u kojima on subhanahu wa ta'a prima, prima njihovu teomu. I onda subhanallah onaj naj A upečatljiviji dio ove priče jeste kada je si Objava uh, da, da im je uzvišćen je Allahom je dakle, taj propust i taj grijeh, to je bilo prije zore i on tlanja noći namaz karni malih na, uh, uh, uh, na, uh, na svojoj kući, uh, zamislite kakva je to bila kuća, sigurno uh, uh, pod vednim nebom i tako dalje, i onda kaže, ka, s havi koji su bili pizure suru Laha utrkivo i se poče da mu ištem u stuluk. I otak ovaj ovaj, ovu priču učenjaci uzimaju kao dokada je mu učenje propisano, to, odnosno radovanje, dobro doješ brata muslimana. Subhanallah. I kaže, jedan je uzeo jahavicu, dakle konjeni koju reći jahavicu, i kaže, trči prema kaabovej kući, na to jahavici. A kaže, drugi ne može da čeka, nego se popne na brdo da dakle na brdo koje se dan-danas nalazi u Medine suru Allah s.a.w kaže i doziva Kaaba ibn Malika radu se tevba ti je priimlena, subhanAllah radu i se tevba ti je priimlena zatim kaže kada sam ja ušao u džamiju Rasulullah sallam kaže kada sam ušao Tarha ibn Ubaidillah kaže usta i trči pravameni da ne zagrovi sallahu radiyallahu ta'ala ono kaže nikadu mu to zapravi ti neću onda apostanik se sam kaže kada ne video kada me video, onaj kaže njegovo, njegovo lice, kaže bilo ovaj od mjeseca odnosno od sunca. Koliko se obradovao alehi Saratu, alehi salatu sallahu. Bogajte fajdi, bogajte koristi. Koliko je samo do, donio ovaj bojkot, a, ovaj mubare bojkot i a, koliko ova priča onda odgaja ummi odnosno odnosno vjernike. Zatim dolazi ovom čovjeku Kemane Maliku dozimu ovaj špijun od od, od Bizanti, iz bizantijskog carstva e, osvete čuli da je, da je potišten, da je izolovan iz društva i donose mu pismo i kaže <kuh> da kad ja, čuli smo tvoj tvoj slučaju i tako dalje kaže nemoj da se brineš dođi kod nas imaćeš sve uvažićemo te, ovaj ući ćemo te, ovaj, poštovaćemo te i tako dalje. I zamisli, ća kako vozna priča sa njim u njegovom društvu u Medini i on kaže što sam to bitio što sam to prv kaže ovo je novo iskušenje istop trenutka da tie pa i baca ga u furun radiallahu taala anhu radiallahu zato što je znao i bio ubeđen da je to da je to iskreno da se to radi zbog njega hayra izbu hayra da dakle, sve svih, svih muslimana zatim halid bin veli njegov primjer nalazi se u Iraku za vrijeme u bekradi wal arham Zatim, Ebu Bekr šare vojsku na, na Šam, na Damas, i onda, ovaj, e, bizantijici čuju o tom pohodu na njihovu državu i onda e, sakupleju ogromnu vojsku i šaruje na ovu, e, na Ebu Bekrvovovovovojstvo koja je upućena prema, prema Šamu. Onda Ebu piše pismo od Halidu i piše mu pismo u Iraku i kaže odmah što pismo pravo za Šamu. Nekoliko hiljada kilometara ljudi. Zatim on, šta on radi? On, sa, radi ta'ala Anhu, prvo ide na hađ, bez da znaje u Bekra, ta'ala iako je morao da pite u Bekra, radi Jammah ta'ala Anhu, khalif, ide prvo na hađ, obani hađ, zatim ide u šan. Zatim ide u šan. Za nekoliko dana, zamislite koliko je tu pustinja. A, a, za za pustinje, raki kažu mehnake. A to je, dakle, propast. Zašto su je nazvali tim nažem zato što tu slabo. da se spasi iz pustinje. Jer tu je da ke vjerovatnija smrt nego da čovjek, da se čovjek ovaj spasi da pretekne i hal i divnim lideru Allahu ta'ala. Nije u to što neme, što nije neko drugi. Zašto znao je da treba da se pokori i odma je stigao i obavio je usao radijallahu ta'ala. Rabbiyahu ta'ala anhu. Zatim, eh, ovdje ćemo spomenuti ovaj, eh, još eh, rezultate ili posljedice kada, kada zaostane ili kada nema pravog odgoja kod ljudi kakvi su, kakvi su rezultati i kakve su posljedice. Smenit ćemo dva primjera. Prvi primjer jeste primjer Dakle i Benovi Srailćana, jedan i drugi primjer dolazi od njih. Borba i hrabost, tako dne, međutim kaže kažu tu imaju ljudi gordi, čvrsti, jaki i tako dalje. I mi nalazimo dokle oni, dokle oni ovaj ne izađu, i dokle se oni nalaze u toj zemlji. Kažu kada oni izađu, mi ćemo, mi ćemo da subhanallahu. Kada je neko pravo na taj način ostvario na dunjaluku. Pravo se da će mora ovaj kao što je poznato pravilo kaže, dakle, uzeti i kada je neka država da dakle, to oslobođeni stvarno na taj način ili neki veliki cilj u životu ostvaren na taj način da neko da kao je posebno neprijatelj onaj koji te ne te mrazi i koji želi da, da te nema i da, da te ovaj uh, nestane uh, i zbog toga uh, rekaš, idi ti tvoj gospodari, borite se subhano idi ti tvoj gospodari, borite se zatim, također primjer ovaj uh, iz jednog perioda njihovog naroda kada su rekli svome pozlaniku Daj nam neka namuzičeni Allah odredi nekoga vladara uh, koji će koji će se boriti ovaj na božnjem putu i kome ćemo mi biti vojska i da nam se propiše džihad, borba na božnjem putu, a onda ovaj poslanik kaže fala asikum kuntu ba likum u khadala la tohatilu. a kaže dali postoji mogućnost uh, može da se desi da ako vam se propiše borba da se vi ne borite, da se ne odazovete pozivu, kaže Uh, a kako, kaže, nije da se ne borimo, kaže, kad smo mi ugnjetavani, obespravljeni, ovaj odljeta prava, uh, porodite protjenani i takvodanje, felama kutiba alihimu l'hitana, tavallahu illa qalina minhu akademi je propisana borba, kada siste se okrenuli osim malog broja koji je ostao, koji je dakle ostao, ostao ustranjem. Zato, braćo moje, drage i cijedne sestre, zaista sve ovo, uh, uh, svaka od ovih stavki, I svaka od ovih teza je dovoljna, je dovoljna ovaj ozbilnim osobama zaista da odlučno hodaju u toku života na, na naluku i da ovaj zatrtaju u sebi cilj. Naš cilj je ovaj, džennet i vješnji boravak u džennetu bez briga, bez problema, bez bolesti bez razmišljanja nekog koje te trećuje bez bolova, bez bolesti i tako dalje, ništa da nema čovjeka osim toga zaista bi dovoljno e, na, nagrade bilo oni koji su problem, a svi smo na donjamjalu i znamo šta sve donjamjalo sadrži, dakle znaju vrijednost ovoga bida nagrade. Zatim također oni koji znaju e, obaveze prema Allahu subhanahu wa taala, znaju šta trebaju da da ostvare na ovom donjamluku da budu Allahu subhanahu wa taala namjesnici da budu Allahovi subhanahu wa ta'ala istinski robovi, trebaju se prihvatiti i odlučno u život i ostvarivati ove velike rezultate takve na dunjavuku i a, ovo svjetske i ovaj, vjerske i onda će uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala takvim osoba inša ta'ala dati pobjedu, dati ponos i on će subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan sa njima i na kraju da će ono što je najvažnije i najbolje e, za njih, a to jeste nakred u njegovo zdovoljstvo i e, nagrada a, u žennetu i gledanju u njegovo lice. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas okoristi, sve nas, da ovo a, odgojno a, djeluje na srce svakog od nas inša Allahum ta'ala i da od ove noći bi ta'ala se obavežujemo i Allah subhanahu wa ta'ala zavjedamo svaki od nas pona osob između sebe i svoga gospodara da se da ide naprijed ozbiljno i čvrsto bez lijenosti, bez slabosti, bez oklijevanja u uh, ostvarivanju dakle, uh, velikih ovaj, ciljeva kada je u pitanju obrazovanje, kada je u pitanju pomaganje Allahov stav na vjere i da se u potpunosti maksimalno stavimo u službi Allahove dželle ve ala vere da sebe da nas uziše Allah subhanahu teala u potrebi, u pokornosti, u pokornosti njemu kako bi kako bi ovaj bili, bili uspješni a, a Allah subhanahu teala je to kada kada učimo i molimo Allah subhanahu teala da nam pomogne na tom Na toputa sa valjevanom nagradi ovaj da na na, na saborno prisustvo i da ukapom i ove ovaj trenutke kao da najbitnijim vadeta o našem životu Naša posebna čast je hvala Allahu subhanahu wa ta'ala kesara sana sura